Book 2 93 in Nebensätze mit ob Nebensätze mit ob ich weiß nicht ob er mich liebt ich weiß nicht ob er mich liebt ich weiß nicht ob er zurückkommt ich weiß nicht ob er zurückkommt ich weiß nicht ob er mich anruft ich weiß nicht ob er mich anruft in kene hackkan ob er mich wohl liebt ob er mich wohl liebt in kene hackkan ob er wohl zurückkommt ob er wohl zurückkommt in kene hackcker ob er mich wohl anruft ob er mich wohl anruft ich frage mich ob er an mich denkt ich frage mich ob er an mich denkt ich frage mich ob er eine andere hat ich frage mich ob er eine andere hat ich frage mich ob er lügt ich frage mich ob er lügt ob er wohl an mich denkt ob er wohl an mich denkt ما اذا كان لديه واحده اخرى ob er wohl eine andere hat ob er wohl eine andere hat ما اذا كان حقا يقول الحقيقه ob er wohl die wahrheit sagt ob er wohl die wahrheit sagt اني اشك ما اذا كان يريدني فعلا ich zweifle ob er mich wirklich mag ich zweifle ob er mich wirklich mag ich zweifle ob er mir schreibt ich zweifle ob er mir schreibt ich zweifle ob er, zweifle, ob er mich heiratet Ich zweifle, ob er mich heiratet. ما إذا كان حقا يريدني. Ob er mich wohl wirklich mag? Ob er mich wohl wirklich mag? ما Ob er mir wohl schreibt? Ob er mir wohl schreibt? ما إذا كان حقا سيتزوجني ob er mich wohl heiratet ob er mich wohl heiratet